Tizedik fejezet Testvérharc Két hónap telt el. A helytartó még mindig kuckóban időzött. Kastiliábor érkezett hír szerint Hernándót elfogták és bebörtönözték. Híre járt annak is, hogy a kiküldött királyi biztos hajótörés szenvedett valahol Panama közelében. Pizarro tartott Diego Almagro ezért megfosztotta a fiatal embert minden vagyonától. Azt hitte, ebbel elejét veheti az esetleges lázongásoknak. A város látszólag nyugodt volt, de az elhagyott utcákban megsűrűsödtek az árnyak, és a csöndes paloták mélyén zendülés parazsa izzott. Egyesek azt rebegték, hogy a fiatal Diego házában egymásnak adták a kilincset az elégedetlen lovagok. Pizarro nem vette az elégedetlenkedőket komolyan, Megelégedett azzal, hogy minden hatalmat kivett az álmagró párti emberek kezéből. Egy este pizáró és hívei éppen vacsoránál ültek, kirobbant a lázadás. Nagyon jól emlékszem erre az estére. Rongyolt szélű felhők takarták el a holdat, mint akkor este, amikor Atahú Alpát kivégezték. Erős nyugati szél volt, és az abrakra függesztett nehéz básony drapériák úgy lobogtak, mint a menetelő csapatok zászlói. Valami különös feszültség volt a levegőben. Huszan ültünk a teremben, a dúsan megterített asztalnál. A szolgák nesztellen léptekkel hordták körül a nehéz boros kancsókat. Bőven ittunk, de a hangulat csak nem akart felmelegedni. A társalgás nehezen indult, egész este egyetlen mosolygó arcot sem láttam. A helytartó az asztal főn ült és halkan beszélgetett válvedrével, kuckó első püspökével. Én gonzáló mellett ültem, és görcsösen szorongattam kezemben a kupát. Nem ízlett az ital. Gondolataim visszaszálltak a távoli mocsaras erdőkhöz, ahol annyi bajtásamat veszítettem el. Milyen finom és ápolt volt most gonzáló, pedig hányszor láttam őt is mozdatlannak és elhanyagoltnak a hosszú vándorlás alatt. Láttam őt félmesztelenül, kardala kezében, vad indiánokkal viaskodva, és térdig gázolni az iszabban, lerongyulódott embereink élén. Most sárga ruha volt rajta, barna haja hullámos fürtökben vette körül napbarnitott arcát. Jobb kezén csodálatos gyűrű csillogott, mellény gyémánt kereszt szikrázott. Maga volt a megtestesült előkelőség. Alig hiszem, hogy Artur király kerekasztalánál külön lovagok ültek volna. Szemekéknek tűnt a gyertyák fényében, amint hirtelenül felén fordult. – Jövő héten megkezdjük birtokaimon a bányászatot – mondta. Most, hogy a sokat emlegetett eldorádó örökre eltűnt a messzeség ködében, közelebb kell a kincseket keresnünk. Ezüst bőven van a hegyekben, csak emberek kellenek, akik kibányásszák az ércet. – Elég rabszolgánk van – hírezte meg Gomez, aki nagyember nyúzó hírében állt. Gonzáló arca elborult egy pillanatra. Igen, a rabszolgák. Nélkülük nem tudunk megboczanni, mert olyan telepest nem találunk, aki dolgozni akarna. Igazad van, bólogatott Gomez. A rabszolgákra szükségünk van, és állítólag mégis vannak olyan bolondok az udvarnál, akik arról ábrándoznak, hogy a rabszolgákat fel kellene szabadítani. Ah, ostobaság! A papuk erőnek erejével meg akarják a vadakat keresztelni, és holmi testvériségről fecsegnek. Még csak azt hiányoznék, hogy testvéreinknek fogadjuk az indiánokat. Harsogva nevetett, és húsos kezével egy ananász után nyúlt. Majd egyszer még megérjük, hogy egy indiánt neveznek ki kuckó püspökévé. Ez lenne igazságos, gondoltam. Elvettük az indiánoktól a vallásukat, illő hát, hogy megismertessük őket az igazi kereszténységgel. Nem volt azonban bátorságom, hogy gondolataimat hangosan is közöljem, mert tudtam, egyedül maradtam volna véleményemmel, még Gonzáloval szemben is. Ő sem tudta volna megérteni, hogy Kastiliából új idők szelei fújdogálnak, és néhány rajongó pap már a királyi udvart is meggyőzte a rabszolgaság eltörlésének szükségességéről. Az igazi kereszténység eszméi diadalmaskodni kezdtek már az egész világon, a konkvisztádorok ideje lejáróban volt. Szívből sajnáltam a becsületes és lovagias gonzálót, aki mégiscsak a régi világot képviselte, és bizonyosra vettem, hogy soha sem tudna olyan rendszerhez alkalmazkodni, amelyet Kolumbusz próbált megvalósítani, és amelyet most lelkes szerzetesek újra hirdetni kezdtek kasztíában. Mindezek a gondolatok megfordultak fejemben, amíg elnéztem a mellettem ülő gonzálót, akit legkiválóbbnak tartottam a pizzáró testvérek közül. Egyszerre izgatott moraj hullámzott végig a termen. A helytartó felállt, stontos kezével megragadta a nehéz kupát. Ma pontosan öt éve annak, hogy a kuckói templom építését megkezdtük, és így alkalmasnak találom az időt arra, hogy… Elhallgatott és kérdőarccal fordult a bejárat felé, ahonnan különös moraj hallatszott. Egy szolgarontott a terembe, arcáról csúrgott a vér. – Meneküljetek! – Ordította, aztán hirtelenül megtántorodott, vérbudjant ki a száján, és hörögvel leroskadt. Alig nyúlt el a nehéz test a mozaik padlón, már is szétrántották az ajtót takaró címeres drapériát, és Diego Almagro jelent meg a küszöbön, kezében mesztelen kardal. Vörös fákja fény lobogta körül alakját, olyan volt, mint egy bosszúálló álló kerük. Fegyveresek nyomultak utána a terembe. – Ötött a leszámolás órája! – Kiáltotta Diego és a helytartóra rohant. Pizzáró egyik öccse a helytartó elé vetette magát, és a lecsapódó kart őt találta. Gonzáló és néhány nemes kardot rántott, hogy szembeszálljanak a betulakodókkal, de a többség egymást letaposva menekült a másik kiárat felé. Kétszer láttam Francisco Pizzárót nagynak és hősnek. Egyszer, amikor először lépett Perú földjére, és beszédet intézett katonáihoz, Másodszor pedig, amikor belovagolt katonai élén a felszabadított kuckóba. Most megint a hőst láttam benne, amint életéért küzdött a kandelláberek lobogó fényénél. Sokszor kesejűnek neveztem, de most sas volt. Büszke, bátor és kérlelhetetlen. Nem kért kegyelmet, de nem is adott. Básonyköpönyegét pajsként csavart a baljára, míg jobbjával sűrűn osztogatta a halálos csapásokat. Hosszú kardja mindig ott villogott, ahol a legnagyobb volt a veszély. Három támadó hevert már a lábánál, amikor újra összekerült diego pengéik szikrázva keresztezték egymást. Az öreg és fiatalsas harcolt egymással. Pizarro vállát 70 év nyomta, míg ellenfele mindössze 18 éves volt. Írtózva néztem az áldász küzdelmet. Almagro katonái fogtak, de nem bántottak, mivel nem volt kardom és nem védekezhettem. Gonzalo már két ellenfelével végzett, és most vette fel a harmadikkal a harcot. Időnként tőhösen szétütött támadói között, de nem tudott bátya közelébe férközni. De pizzárónak még nem is volt szüksége segítségre. Öregévei ellenére mesterien kezelte a kardot, és Diego alig tudott a villogó penge útjából kitérni. Már-már úgy látszott, hogy a helytartó diadalmasan kerül ki a pár de egy katona a háta mögé került, és oldalába döfte kardját. Pizzáról megfordult és rettentő csapással lesújtotta az orvtámadót, de aztán kiesett kezéből a kart és megtántorodott. Szürke szeme, amelyel annyiszor kémlelte a távoli hegyláncokat és a csataterek porát, egyszerre elhomályosodott. Téldre bukott és utolsó erejét megfeszítve vérbe mártott ujjával keresztet rajzolt a padlóra. De amikor lehajolt, hogy megcsókolja a keresztet, másodszor is döfés érte. Peru meghódítója nehéz sóhajjal bokotta véráztatta padlóra, és nem mozdult többé. Már csak Gonzáló védekezett. Hátát egy oszlophoz támasztotta, úgy védte magát a minden oldalról rátörő ellenség ellen. Élve fogjátok el! kiáltotta Diego. Fájdalmas kiáltás volt a válasz. Az egyik összeesküvő kezéből kirepült a kart, két lávágott ujjával együtt. Gonzáló hirtelen még egyszer szétütött támadói között, aztán az ablakhoz ugrott, és az emeletnyi magasságból az udvarra vetette magát. Más ember talán hallára zúzta volna magát, de a fiatal embernek hajaszála sem görbült. Egy zsoldos lerángatott a lováról, nyerekbe pattant, és mire üldözői az udvarra értek, már kivágtatott a kapul. Álmágró később lovas csapatot küldött a menekülő után, de az üldözők üres kézzel tértek vissza. Diego Almagro hívei recsegő szóval járták be a várost, hogy tudtára adják az embereknek a zsarnok halálát. Bármennyire ellenszenvesnek találtam is pizzárót, amíg élt, kénytelen voltam elismerni, hogy halálában orjássá növekedett. Egy darab világ omlott össze vele. Nem egyedül halt meg, vele együtt sírba szállt a kegyetlen és merész kincskeresőknek az a fajtája, akik alacsony sorból küzdötték fel magukat a vezérségig. Pizzárról két napig temetetlenül hevert a helytartói palotában. Régi hívei között nem akadt egy sem, aki lezárta volna a szemét, vagy gyertyákat állított volna fejéhez. Barátai elmenekültek a városból, és a katonák nagy része csatlakozott Diegohoz. Almagro egyébként nem mutatkozott bosszú állónak. Megelégedett a helytartó halálával, és elnéző volt azokkal szemben, akik hűséget esküdtek neki. A városi tanács tagjai, ugyanazok, akik az öreg álmágrót halára ítélték, siettek az új helytartóra felesküdni. Mindenki dicsérte a fiatalember erejét, mértékletességét és hősiességét. Gyakran láttam az új helytartót, amint fényes kísérettel végig lovagolt a városon. Pizzárrót néhány öreg katonája temette el titokban ének idején a dóm egyik oldal oldalfülkéjében. Nem mondtak érte gyászmisét, és a papok egyetlen szóval sem mertek megemlékezni arról az emberről, aki az inkák birodalmát megszerezte a spanyol koronának. A fiatal csősége azonban nem tartott sokáig. Alig kiáltották ki helytartónak, már is híre járt, hogy az eltűntnek vélt Vászade Castro partra szállt Límában és erős hadsereggel kuckó felé közeledik. Diego Almagro lázasan fegyverkezett, embereket gyűjtött, és elhatározta, hogy felveszi a harcot a királyi megbízott seregével. Ezekben az űzavaros napokban sikerült a városból elmenekülnöm. Eredetileg Gonzálóhoz akartam menni, de pontos tartózkodási helyét nem sikerült megtudnom. Úgy mondták, a hegyekbe menekült, és felkelést szervez Almagro ellen. Nem maradt számomra más megoldás, mint hogy beálljak Vásza de Castro seregébe. Mint egy két napi járásra a fővárostól, egy magas dombtetőről pillantottam meg a király lobogóját. Még az éjszaka beáta előtt elértem a tábort, és jelentkeztem az első őrszemnél. Amint előre sejtettem, egyenesen a vezérhez vezettek. Vászade Castro egyike volt a legmegnyerőbb külsejű embereknek, akikkel valaha is találkoztam. Komoly, méltóság teljes arcát sötét szaká lövezte. Sápat, magas homloka, mély elméről tanúskodott. Inkább tudósnak gondoltam volna, mint hadvezérnek, bár páncért viselt, és sisak volt a fején. Sátrában fogadott. Apródjai éppen a vértjét kapcsolták le, amikor beléptem hozzá. – Kózzáló embere vagy? – kérdezte. – Igen – válaszoltam. Most már páncél nélkül állt előttem szürke őzbőrből készült ruhájába. Derekán vékönny ezüstöv csillogott. Leült egy alacsony tábori székre, és embereit kiparancsolta a sátorból. – Mondj el mindent, amit tudsz! Nem kérettem magam, és legjobb tudásom szerint beszámoltam álmágró és pizzáró viszájáról, a helytartó haláláról és a fiatal Diego győzelméről. Nagy figyelemmel hallgatott végig, mozgékony arca híven visszatükrözte érzelmeit. – Sajnálom a fiatal álmágrót – mondta. Bátor fickó, de végeredményben gyilkos. Pizzárót sokan gyűlölték, az elkeseredés napról napra nőtt az országban, és már-már általános felkeléstől kellett tartani, amikor Diego magához ragadt az uralmat. Bólintott. Öh, mindezt tudom. Sok minden másképpen történt volna, ha idejében megérkezem. Pizzáró valóban galádul bánt -e régi fegyvertársával, de mindez nem menti Diego bűnét. A fiatalember lázadó, és mint ilyen a korona ellensége. Csak az apját akarta megbosszulni, jegyeztem meg. A király őfelsége azért küldött, hogy igazságot tegyek. Álmágró kivégzése nem maradt volna büntetés nélkül. Diego azonban saját maga akart igazságot osztani, és ezért ma már csak ellenséget és lázadót láthatok benne. Igaz, hogy sereget gyűjt? Igaz. Ez pedig annyi, mintha magával a királyjal akarna szembeszállni, mondta Vászade Castro keményen. Két nappal később kuckó közelében döntő ütközetre került sor. Vászade Castro egy völgyben állította felseregét, ami eleinte hibának látszott. De később kiderült, hogy éppen ez a körülmény csábította a fiatal álmágról elhamarkodott támadásra. A domboldalról lezúduló lovasságot a moskéták gyilkos tüze fogadta. Lovak és emberek gurultak le a lejtőn bad össze és bár a páncélosok egy része elérte a muskétásokat, a támadók nagy része már holtan és sebesülten hevert a földön, mielőtt a közelharc megkezdődött volna. Almagro emberei vitézül harcoltak, de a túlerővel szemben nem győzhettek. Egy-egy lovast tizen is körül fogtak, míg végre lerángatták a nyerekből. Diego mindvégig az első vonalban harcolt. Szárnyas sisakja a minduntalan felbukkant a csatatéren kavargó füstből, és kardja villámként cikázott jobbra-balra. Csapásai alatt a legjobb vívó buktak le a vérásztatta földre. Színfekete paripája egyszer közvetlenül előtte mágaskodott fel, de a másik pillanatban már de Castro közelében nyargalt. A fegyverhordozó hatalmas ezüst pajzsal védelmezte urát, de Diego kardjától találva leroskadt. – Még a diadal! – kiáltotta Diego harsányhangon, és kardja már Vászade Castro vértjén csattant. A csata, amelyet már megnyertnek hittünk, egyszerre válságosra fordult. Diego lovasai vezérük köré tömörültek, és az ellenséges pallosok úgy villogtak Vászade Castro körül, mint valami ezüst folyam. Csodáltam, hogy a királyi biztos még mindig nyerekben ül. Most mutatta meg igazán, hogy talpik férfi. Széles kardjával egyszerre három ütést is kivédett, hogy azután ő támadjon. Diego egyik barátja kettészelt fejjel bukott lelováról, de most a fiatal álmágró csapása is talált. A kard Vásza de castrósi talált a fémes csengéssel. A király biztos nem sebesült meg, de elszédült az erős ütéstől, és rovanyakára hanyatlott. Diego másodszor is lesújtott, de egy andalúziai nemes kivédte az ütést, és szembeszállt a támadóval. A helyzet így is kritikus volt, de ebben a pillanatban harsány kürt szó végig a csatatéren, és a domtetőn újabb lovas csapat jelent meg gonzáló vezetésével. Azonnal megismertem őt a sisakján lobogó két torról. – Szánhágó! hangzott a régi csata kiáltás. A lovasok lavinaként dübörögtek alá a völgybe. A kardok villogtak, kürtök harsogtak, és a magasra emelt zászlókon megpillantottam a pizzáró család címerét. Gonzáló megjelenése eldöntötte a csata sorsát. Diego fáradt emberei nem tudtak az eleven acélfolyamnak ellenállni, amely ijesztő gyorsasággal zúdult lefelé a domboldalom Néhány lovasnak köztük a fiatal Álmágrónak sikerült oldalt a páncélosok gyűrűjéből kitörnie, de a többség megsemmisült. Egy-egy lovast tizenis körül fogtak Gonzáló páncélosai közül, és aki nem adta meg magát, az könnyűtelenül felkoncolták. Az öldöklésnek csak az éjszaka vetett véget. Ezer halott és sebesült hevert a csatatéren, mire az est leszállt. Az ellenségből csak Diego és néhány harcosa tudott elmenekülni. A csata után Vászade Castro és Gonzalo a vezérsátrában találkozott. Örülök, szemtanúja lehettem a két kiváló ember találkozásának. de Castro meghatottan szorongatta a fiatal ember kezét. Éppen jókor érkeztél embereiddel. Válságos helyzetben voltunk. Diego emberei úgy harcoltak, mint az oroszlánok. Gonzalo bólintott. Ez igaz. Végzetüket mégsem kerülhették el, mert a király ellen ragadtak fegyvert. Arca egy pillanatra elborult. Talán ez lenne az én sorsom is, ha valaha a korona ellen harcolnék. Ez persze elképzelhetetlen. Vagy te talán nem tartod annak nemestanok? A két férfi tekintete egymásba mélyet, mintha csak egymás lelkében akartak volna olvasni. Mindkettejüket jellemes embernek ismertem. Sok mindenben hasonlítottak egymáshoz, mégis mérhetetlen űr volt közöttük, ezt mindketten érezték. Egy világ választotta előket egymástól. Gonzalo bizonyos mértékig pizzáró álláspontját képviselte, legalábbis arab rabszolgakereskedésben. Nem szívesen untotta ki embertársai vérét, és írtózott az olyan mészárlásoktól, amilyeneket a helytartó rendezett a védtelen indiánok között. De viszont természetesnek tartotta, hogy a benszülöttek a telepesek rabszolgái legyenek. Birtokain a nagy konquistádor halála előtt több ezer rabszolga dolgozott, és mint elmondta, most készült újakat vásárolni, hogy a jövedelmezőnek ígérkező bányászatot is megkezdhesse egyik északi birtokán de Castro az új idők embere volt, és a rajongó Las Casas tanítványának mondta magát. Perúban is sokat hallottunk erről a kiváló papról, akinek olyan nagy befolyása volt ötödik Károlyra, és aki élet céljának tűzte ki a katolicizmus nagy eszméjének megvalósítását a spanyol gyarmatokon is. A rajongó szerzetes a benszülötteket éppen úgy a spanyol korona alatt valóinak tekintette, mint a hódítókat, és részükre emberi jogokat követelt a kereszténység és testvériség nevében. Két ellentétes világ ütközött össze, Vászede Castro és a fiatal gonzáló személyében. Már az első negyed órában eldönt, hogy sohasem érthetik meg egymást. Mi hódítottuk meg az országot, mondta Gonzáló szenvedélyesen. És most, amikor az arany és ezüst elfogyott, kénytelenek vagyunk arra gondolni, hogy földbirtokainkat megműveltessük az indiánokkal. László Kázász terve, amelyet oly szenvedélyesen képviselsz, egyszerre megfosztana minket a munkásoktól. A rabszolgáktól, javította ki a királyi biztos. Ez nagy különbség, fizessétek meg a munkásokat. Miből? kérdezte Gonzáló. Az arany nagy része a királyi udvarba vándorolt. Vászló de Castro elmosolyodott. Azért maradt itt még néhány dukát, úgy gondolom. Az ország mérhetetlenül gazdag volt, mielőtt Pizzárról csapatai elfoglalták. A benszülöttek elrejtették kincseiket, vágott közbe a fiatalember. A zsákmány nem mindig felelt meg a várakozásnak. Én magam hónapokon átkergettem egy csalóka álomképet, amelyet Eldorádónak hívnak. Hallottam róla, mondta a királyi biztos. Már évekkel ezelőtt az volt a véleményem, hogy kár fátemorganát kergetni, amikor a kincsek Perú földjében vannak. Csak éppen meg kell értük dolgozni. Gonzáló büszkén felkapta fejét. Mi úrnak születtünk, kardvaló a kezünkben, nem szerszám. Azok az emberek, akik bátyámat követték a hódítók útján, sohasem fognak dolgozni. Ha csak az éjség nem kényszeríti rá őket, mondta össze Váza Castro. A két férfi most már ellenségesen méregette egymást. Akarva, akaratlanul ismét tanulja voltam olyan jelenetnek, amely sok mindent megmagyarázott a későbbi eseményekre vonatkozólag. Las Casas hívei és a konkvisztádor emberei nem érthették meg egymást. Gonzalo részletesen kifejtette terveit a királyi biztos előtt, de nem kapott és nem is kaphatott megnyugtató választ olyan embertől, aki a humanizmus eszméitől áthatva lépett Peru földjére. Váza de Castro a pizzáró család utolsó sarját látta Gonzálóban, és így jogosan félt attól, hogy a konkvisztádor véres uralma megismétlődni, ha fiatal ember hatalmat kapna a kezébe. Ezért annak a kívánságának adott kifejezést, hogy Gonzáló vonuljon vissza birtokaira, és a gazdálkodásnak szentelje idejét addig is, amíg a perúi viszonyok rendeződnek. Gonzáló sokkal okosabb ember volt, mint sem nyíltan szembeszállt volna királyi biztossal. Kijelentette, hogy a kuckói bevonulás után teljesíti Vászadekásztró kívánságát. Hajnalban a királyi biztos megtekintette a csatateret. Mögötte lovagoltam és borzongva szemléltem a szanaszét heverő holtesteket. Szörnyű látvány volt. Egy-egy puffadozó ló mellett ott feküdt a lovas is. Egy szőkehajú fiatal fiú meredten bámulta az alacsonyan szálló felhőket. Egy másik a hasán hevert és széttárt a karjait, mintha magához akarná ölelni a földet. de Castro hirtelen megrántotta a gyeplőt. Fekete lova felágaskodott és ijetten prüszkölt. Egy páncélos vitéz feküdt előttük. Sisakja hiányzott, de hiányzott a fejbőre is. Csak most láttam, hogy még sok hasonló hull a hever a mezőn. Nem tudtam szemem a véres összevagdalt koponyákról levenni. Ki tette ezt? fordult hozzánk a királyi biztos sápadtarccal. – Az indiánok, uram! – válaszolta az egyik katona. Az éjszaka még sok sebesült nyöszörgött, de aztán egyszerre elnémultak. Néha-néha láttunk egy-egy sötét árnyat a sötétből felbukkanni, de ha feléjük mentük, azonnal eltűntek. Sokan azt hiszik, hogy a legyilkolt perúiak szellemei látogatták meg a haldoklókat és sebesülteket. Egy katona állítólag Atahóalpát is látta. Ostobaság, mondta de Castro, de arca még halványabb lett. Az elesett harcosokat katonai pompával kell eltemetni, barátot és ellenséget egyaránt. A seborvosoknak alig akadt dolguk, csak elvétve találtak élő embert azon a szomorú mezőn, ahol a spanyolok harcoltak spanyol testvéreik ellen. Délben bevonultunk kuckóba anélkül, hogy ellenállást találtunk volna. A városi urai hajlongba köszöntötték a győzőt, és vezetőjük örömtől sugárzó arccal újságolta, hogy Almagrodi Jégot elfogták és a város börtönében őrzik. Vászade Castro viselkedése elárulta, mit tart a tanácsosokról. Hallgatagol lovagolt tovább, és egyetlen szót sem szólt azoknak, akik köszönetet vártak tőle. A helytartói palotába érve első dolga az volt, hogy új tanácsosokat nevezzen ki, akiket másnapra már összehívott, hogy ítélkezzenek a fiatal álmágró ügyében. Mint előre sejtettem, a tanács halálos ítéletet hozott. Harmadnap reggelre felépült a vérpat főterén. Már hajnalban nagy tömegverődött össze a szomorú emelvény körül. Bizonyosra vettem, hogy olyan emberek is voltak a tömegben, akik néhány nappal ezelőtt még éjjenezték a fiatal álmákrót. Nyolc óra tájban megnyílt a börtön kapuja, és az alabárdos, bőrruhás katonák között megpillantottam az elítélt sápadt arcát. Büszkén szilárd léptekkel ment a vérpad felé, és kicsi elmosődött, amikor egy virág hult a lába elé. Alig, hanem egy rajongó hölgy dobta, aki így akarta a fiatal embertől elbúcsúzni. – Nem venné fel a virágot? – fordult az elítélt az egyik katonához. Csak most láttam, hogy a fiatal álmagró karjaira erős kötelek fonódtak. A katona lehajolt, felvette a virágot, és az elítélt övébe dugta. Néhány nő sírni kezdett, amikor a menet a vérpadhoz ért. Álmagró gyors léptekkel ment fel az emelvényre, és körülnézett. Tekintete gonzáló pillantásával találkozott. – Halálomnak nem fog sokáig örülni! – kiáltotta messze csengő hangon. Az inka átka éppen úgy beteljesedik rajtad, mint bátyádon. Isten látja lelkemet, hogy nem örülök halálodnak, mondta Gonzáló. Sajnállak, Diego. Az elitét lángoló pillantással mérte végig a legfiatalabb itt záró testvért. Nem kell a sajnálatot. Nyugodtan halok meg, mert megbosszultam atyámat. Letérdelt a vérpadra, és a tönkre hajtotta fejét. Még láttam, amint a hóhír felemeli nehéz pallosát, aztán lehunytam a szemem. Mire újra felnéztem, a vörös ruhás ember már felmutatta a levágott fejet, amely olyan sárga és vértelen volt, mintha viaszból lett volna. De a hóhér egyszerre megtántorodott. Első pillanatban nem is értettem, mi történt. A tömeg fenyegetően morajlott, öklök emelkedtek a levegőbe. Az alabárdosok visszanyomták az embereket. A hóhír térdre rogyott. Csak most láttam, hogy nyílt tolla áll ki melléből. Izmos kezét mellére szorította, és ujjai közül sötéten szivárgott a vér. Most lovasok jelentek meg a téren. Vezetőik kirántotta a kardját, és támadást vezényelt embereinek. A tömeg, amely nem hátrált meg az alabárdosok elől, most vadfutásnak kerett. Néhány perc alatt üres volt a tér, de a hóhér soha sohasem találták meg a poroszlók. Egyesek azt rebesgették, hogy Almagro egyik barátja volt a merénylő, míg mások szerint az indiánok nyilazták le a bakót. Néhány napig úgy látszott, hogy a rend és nyugalom visszatér a városba. De mikor a királyi biztos kihirdette az új törvényeket, amelyeknek értelmében nem lehet rabszolgákat tartani, a felháborodás hulláma söpört végig kuckón. A telepesek csoportokba verődve a kormányt, sőt, néhányan behatoltak a helytartói palotába is, és követelték a sérelmes rendeletek megváltoztatását. Vászadek Káztro látta, hogy általános zendüléssel kell számolnia, ezért alkudozásokba bocsátkozott a telepesekkel. Hangoztatta, hogy a királyi udvarban képviselni fogja érdekeiket. Már-már sikerült is a kedélyeket megnyugtatni, és talán a megegyezés is megtörtént volna, amikor váratlanul megérkezett a hír, hogy a király visszarendelte Vásza de castro és helyette egy Blasco Nunes nevű nemes nevezett ki Peru alkirályává. A felháborodás hullámai megint magasra csaptak. Az alkirály még nem is tette be lábát az inkák földjére, de már is átkozták a nevét az egész országban.